Por gjatë viteve në vazhdim, pati një rënjë drastike të punusimit të grave, duke i bërë atot të varura nga të ardhurat e anotarve me shkuj. Ishte vitit 2005, ku edhe si pasin statit, pjesmare e gruas në tregun e puno surrit. Tani do të ndjeki me ndimin e psikologës Denada Toqe. U me ndoj që gjithë uh, do femër sotë, pa të mjërësish ka të drejtën të zgjedhjë. Dikur, shëqëria impononte që femrat të mund të kishin një stil të caktuar jetese, pra ne hymë në një sistem partjarkali, ku femra luan të role që i ta konë një femrë. Sot, femra emancipuar, ose femra e metropolit, është femra që më në fund ka alternativa zgjedhjeje. Pa të edhe që një femrë sot endet ka të ngarkuar psikologikisht elementin e nënës, elementin pra të mëmsis, të shërbimit, elementi për të qënë aty është ajoj që lanë, shplanë, është ajoj që bënë ato stereotipet femërore ose stereotipet gjinore. Pra, ne ende kemi sot femërën të përshirë në këtë gratës këtë do të shau në të sistemit ton partjerkall social, pra të këtyre stereotipeve, por femëra sot ama ka të drejtën të zgjedi. Dhe kjo është pjesa e mundimshme e një femërën. Pra, kloëcimi të këtyre stereotipeve dhe zgjedja që të mund të bëj një një punë të saj ose zgjedhja për të bërë një karrierë të saj ose për të parë veten e saj. Uh, Sipas mendimit tuaj, zakonisht më të kërkuarit te ajan meshkujt, stereotipizimet dhe uh, vënja në pikpyetje e femrës apo e mashkullit në çfarë duhet lloj roli, nuk bën gjë tjetër veç se shkatron ose në një mënyrë apo një tjetër nuk i jep mundësi që të krijohet një ekuilibër natyral. Sot çiftet e reja kanë ndërmarr, kanë gjetur një zgjidhje natyrale, pra për të shkuar te kjo zgjidhje e bazis psikologjike dhe barazia e gjenore psikologike qon pikërish në unjën e stereotipizime dhe sociale. A mëndoni se para gjukon femrat në karrier? Ka para gjukime, diskriminime, që nga politika, nga administrata dhe në shumë instancët dhe tjera. Letëshkojmë në teren dhe të dëgjëmë se që mëndonjë studentet, Ato qenëse do të përballen me shkallët e punës. Pasti të mbaronin studimet, ju çfarë do zgjidhni, karrierën apo familjen? Pas studimeve do preferoja që të gjeja një punë, pastaj do doja të vazdoja kisha një karrierë timen, pastaj do kisha stabilizuar aty ku do doja, kisha të ardhurat mjaftueshme dhe kisha një gjendje, i shikoj, ta mbaja vet vetë timen, pastaj do fteshën nga ana e familjes. Po pse do zgjidhni karrierën radhuar parë? Po, do doja që të isha e pavarur një dhe jo të pares nga ditës tjetër. Mendimi im për zgjedhjen midis karrierës dhe familjes është karriera. Ka një mori arsyesh. Gjëje e parë është shkolla në të cilën po jetojmë. Kohen në të cilën po jetojmë është një luftë për ekzistencë. Dhe mendoj se nuk mjafton vetëm studimi, nuk mjafton disa vite në shkollë për të arritur atje kudo, karrierën, sepse dua pavarësinë time financiare. Pse nuk dua të jem e varur nga askush. Normalisht çfarë rën? Sepse dua të jem e pavarur, dua të jem e suksesshme, të, të, të vazhdoj një punë, të krijoj çdo gjë siç dua vet. Do mundosh të ai alternativa që do të ja bash, pasi plotësimi im se femër është nëse të kem të dyja. Zona që do të viti tani ka zgjedhur të ketë një rol tjetër në jetë, emancipues dhe social njëkohësisht. Ajo ka të rëguar që është e sukseshme, për a kanë dykuar kësë suksesh në jetën e saj? Letë ndjekim interviston me Vjolëca Lubonjën, drehtoreshë shtëpis botu e se elve. A ka që në vështirë për ta rritur ju dhe këtu? Për ta rritur dhe këtu, ku nësot janë në drejtim të një shpje botuse, që meret kresish me botime shkullore, ka një pun me të vërte shumë të madhe për para. Gjatë gjithë jetës njerë ju duhet përnoj nuk duhet të trembë edhe ndaj vështirësive. Ka goxha vështirësi, ka vërtet goxha probleme, nuk është e lehtë, asgjë nuk është e lehtë. Në çdo fazë të punës të jetës ndesh vështirësi të, të ndryshme. Mendoni se grat janë po aq të fuqishme sa meshkujt në tregun e punës? Grat janë shumë më të fuqishme se sa të më fani purat në qosë e shpremë këshu kam një besi më të marrë sepse janë me të vërtet gratë shqiptare janë të mërësishtë për kushtuara a shusit që janë në shpi janë edhe për punë e vlerësojnë punën e vlerësojnë në, uh, vlerësimin kër i bërë një vlerësi me të vërtet janë mjë njohëse dhe kam me të vërtet një kënajësi kër punojnë me vajzat ose me kratë Si në botë edhe në Shqipëri, kemi gratë të sukseshme në biznes dhe politikë. A tregon kjo që roli i gruas në vendimari është i barabart me men shkuit, a si e kjo panoramën e një familje e moderne në Shqipëri, sociologu Gozim Tushi do të nga flasë në lidhje me këto pyetja. Dje që gratë në raport me, me, me tregme në punës nuk jam gjithë mund favorizuara, përshkak sepse në shqoqelinë tonë, për shkak të traditës maskiliste që ka pasur vetë vlerësimit ndryshët të rolit të gruas në punë ka pasur dhe vazhdon të ketë një lloj ndarje seksiste të punës në shoqëri. Ne mund të bëjmë demagogji dhe tautologji sa të duam të flasim që gruaja është kështu, gruaja është ashtu se gruaja është kështu se gruaja është gruaj ashtu. Kto janë dhafra. Ndryshimi i pozitës materiale të saj në raport me punën dhe raport me të ardhurat është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse rit vet besimin, rit qëndrëshmërinë, rit personalitetin, forcon partneritetin në çift. Për shkak të kontributit të njëjtit, nuk ndjehesh e dorës së dytë. Nuk ndjehesh e, e në përkëmbur si thua, për shkak se nuk ke kontributeve. Familja, s'ojë nuk është më familje tradicionale, sa më pak ajo patriarkale e qemocme. Po as ajo tradicionale kohë komunizmit ku kishte një ndarje të roleve në martesë dhe në familje, të cilat ishin përgjithsisht seksiste. Domethënë që gruaja, për shkak të shembull, duhet bëj këtë, këtë, këtë, këtë të përcaktuar, dhe burri, meqenëse është mashkulli, duhet bëj vetëm këtë dhe këtë. Gruaja është një qenj që ka identitetin e vet, ka lirinë e vet, ka profesionin e vet, ka mundin e propiove, ka personalitetin e vet, ka dëshirën të shfaqet në publik, ka dëshirën të jetë dikush që dëgjohet,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 Sa për kam baruar studimet, bachelor për bërshëtërinë në lëgjit dhe studimet master e rishkencave në bjetë të kënë lëgjirë shqimore, ndërkohë që bashdoj studimet e masterit, kam bashdoj edhe punën në, në brënda profesionit, përmëpunoj si enologën në një studion në lëgjike, këtu në Tiran, dhe japim konsulensa për kantinat në Shqipëri. Sa mbështetje ke pasu nga familia jote për të arritur dhe rikëtu? Për të arritur dhe rikëtu ku jam mbës Jo, as shumë financiarisht, financiarisht ka qenë vetëm në vitet e para, pasi kam gjatkohë që isha studentë, por prap kam punuar vetë për të mbuluar shpenzimet e mia, dhe jo vetëm, edhe për ndihmuar familjen se jo. Ja? Por mbështetja që kam pasur shëndron në faktin që nuk, bërë, nuk bërë për dhe mija. Unë kam bër, nuk kam bër pengesë për zgjedhjet e mia. Un kam zgjedhur që të kem këtë profesion, të ecim përpara dhe të jem këtu ku jam. Çfarë më thua për jetën në Çif? Si ka ndikuar ajo për të ardhur ti këtu? Nuk të aspekt nuk kam shumë për të të falë. Dukë i qenë që prioritet i kamë dhe në studimeve, i kamë dhe në profesionit, i kamë dhe një drejtimi, se tu ashtë karjerës, edhe ka ishen në diçka në kije edhe nuk ka pasur asimullu i në të tiri, sepse kamë bërë një zjedje tjetër dhe jo një zjedje të përqemë të qiftë. Në këto 10 minuta, s'odha një këndvështrim të asaj që pëndodhë sot me fermë dhe karierë në vendin tonë. Me gjithë se do të duhet edhe pak ko që këto fakt të pranojmë të gjithë, një gjë është e sigurët, që kariera është me gruan. Kjo ishte shocëria civile në Shqipëri për sot, ga unel sa miro dë gjofshim. This is a man's world This is a man's world no, But it won't mean nothing